Mas de resto tá tudo certo, né? Chegando agora pros playoffs da NFL, estamos quase lá e estamos prontos para mais essa edição do Endzone. E aí, Julião, como é que você tá, meu querido? Beleza? Tudo certo, pronto pra começar o tu, e n z o n e Meus sentimentos, minhas condolências ao seu querido Xbox 360, porque eu sei o quão triste é você chegar, querer jogar e a p a fala, m a tudo bem. Mas fugindo desse assunto que não interessa muito para o、um、Endzone. E aí, Vitinho, como é que você tá, mano? Você tá bom? E aí, Júlio, tô, tô bem aqui. Vamos começar mais um programa. Um abraço aí pros Endzoners. Meus pesos mais aí pro Xbox do, do Ale. Espero que ele volte numa boa potência aí. Pra você continuar jogando no, naquele ritmo pra jogar Madden e não perder isso, né?、É、que tá importante pra gente. E você, Edu?、Eu、tô bem também, Victor. Muito obrigado. O Ale era o único agraciado com Xbox. Aqui ele despertava uma inveja, mas eu garanto que não foram energias negativas da equipe dos Endzoners. O Alexandre infelizmente caiu no truque das t r ê s r l s das luzinhas vermelhas. Meus pêsames para o Xbox do Alexandre. E não foi energia negativa, hein, galera? Não foi. Ninguém. A gente, jura, a... Né, Ale... a gente jura, né, j u l i o Não foi zica nossa. Não, que isso? O terreiro de macumba tá longe aqui de casa, cara. Que isso? Você tá louco? Não é energia ruim, não. É o que acontece. Máquinas um dia param de funcionar, ou não, né? Mas o que não para é a NFL, o futebol americano, a toda nos Estados Unidos. Estamos chegando no final da temporada, faltam quatro semanas para o final da temporada regular. Mas aqui no Brasil a gente já tem campeonatos que chegaram ao fim. Nós já tivemos a final da Liga Paulista de Futebol Americano. E está chegando a final do torneio Touchdown. Mas antes da gente começar a falar sobre um monte de coisa, sobre um monte de b a l o v a l vamos para os e-mails. Olha a mensagem. O e-mail dessa semana é o e-mail do Fernando Freitas. Não mandou a idade, não mandou d a onde é. Olá, endzoners. Parabéns pelo podcast. Agora que está chegando o final da NCAA. É quem, a gente mal comenta aqui no programa, mas a NCAA também está passando até nos canais da ESPN aqui no Brasil. Quem puder acompanhar, acompanhe. Mas continuando o e-mail do Fernando. Agora que está chegando ao final da NCAA, fica a pergunta: Qual time da NFL terá o first pick overall do ano que vem, na opinião de vocês? E quem será o jogador escolhido? Quem vai ficar com a primeira escolha no que vem e quem vai ganhar um contratinho milionário na NFL? Pra mim é o Defensive Tackle de Nebraska, Indamu Kongsu. O nome dele é mesmo. Não, não, não. não. Palavras... Agora eu quero ver você falar o nome、Periguinho. dele de novo duas vezes. Eu quero ver você falar o nome dele duas vezes. Indamu Kongsu, Indamu Kongsu. Ah, isso é, é、um、isso é um palavrão. <risos> lugar, isso é um palavrão. Isso é um palavrão. É capaz de você chegar pro cara e falar, ainda Mucong Sul. O cara fala, sua mãe, maldita. <risos> Enfim, eu acho esse cara fenomenal. Pra mim, ele é o melhor jogador de defesa que eu já vi nos últimos tempos no college f o o t b a l l E acredito que ele vai ter uma carreira muito mais que brilhante na NFL. É o cara que tem tudo pra ser a âncora de uma defesa. É, pra quem tá precisando de、no、defensive tackle, uma força maior ali na parte defensiva da bola.、Eu、acredito que ainda. como Ah, tá vendo?、Ah! Vai, vai o Indamukonsu vai ser o first overall pick e merece um belo de um contrato, porque esse cara joga muita bola. E vai pra onde, Ale? Pra mim, ele vai acabar no queridíssimo Tampa Bay Buccaneers. Júlio César, sua opinião sobre o draft do ano que vem? Meu caro amigo Edu, eu compartilho a opinião com o Ale. Eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vai ser o first round pick, porque olhando. Os três times com piores desempenhos da temporada, que são Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers e St. Louis Rams, o Tampa Bay Buccaneers tem algumas pedreiras para pegar no fim do ano. O Cleveland Browns joga com Oakland, Kansas City, Pittsburgh e Jacksonville. Então eu acho que o Cleveland Browns consegue uma vitória nesses quatro jogos. O St. Louis Rams está jogando bem, quase ganhou do New Orleans Saints.、E、eu acho que ele vai conseguir uma vitória nesse fim de temporada. E, e o Tampa Bay Buccaneers, para mim, fica com o first overall pick. E compartilho da ideia do Alexandre Branco. Esse jogador de nome estranho, que eu, por exemplo, não consigo falar o nome dele, só sei que termina em sur, é... esse cara joga muita bola. É um Nose t a c k l e tudo bem que a equipe do Tampa b a y b u i c a n i n h a joga num Fortry, mas é um, um defensor de t a c k l e Nose t a c k l e que vai chegar colocando moral na NFL, porque o cara é muito bom, o cara é gigante e joga muita bola. Eu acho que ninguém pode se dar o luxo de passar um talento desse. E deixar outra equipe da NFL pegar e usar contra o seu time. Então, já que você tem o、um、first overall, pega o cara. Acabou. E pra você, Vitinho? Quem é o first pick do ano que vem? Olha, tem dois jogadores, tem três times disputando o primeiro round e, pra mim, dois jogadores disputando o primeiro pick. Se for o Cleveland Browns ou o St. Louis Rams, eu acho que vai s a i r o Jimmy Clausen, quarterback de Notre Dame. Agora, se for o Tampa B a y Buccaneers, ele saiu o, o, o Sul, o Defensive Tackle, que eu também não consigo falar o nome. E... Porque o Tampa B a y Buccaneers está jogando bem com o Josh Freeman, o Cleveland Brown ainda não tem confiança no Brad Swin, o s a n t o u i s Rains o Bulger teve uma season em i n j u r y praticamente. aí, né? Então, eu acho que esses dois times vão de quarterback e o Tampa B a y Buccaneers vai de Defensive Tackle, independente da posição, seja primeiro, segundo ou terceiro. Se... O, vai sair dois quarterback e o Sul nesses nesse três primeiros piques. eu também já acredito que o Tampa Bay Buccaneers vai ficar com o first overall do ano que vem e o Nadu, o que é a n o O Sul, o Defensive t a c k l e do Nebraska, ele vai ser o first pick overall do ano que vem. É, ele é muito grande, ele é muito forte e é muito talentoso.、Sometimes.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 Com a gente. É, só lembrando o pessoal aqui do. Se realmente acontecer isso que o Vitinho preveu, o Cleveland Browns com o first round pick, pegando o Jimmy Clausen, vai ser o segundo quarterback vindo de Notre Dame a jogar no Cleveland Browns, que não é, não terminou a faculdade, não, não saiu da, do college de futebol como s e n i o r O Jimmy Clausen ainda tem mais, teria mais uma temporada a ser jogado em Notre Dame, mas ele. Já anunciou que ele está saindo da faculdade, indo para o draft da NFL, disputar com Colt McCoy, Sam Bradford, entre outros quarterbacks, o first round pick desse ano e quem ganhou o contrato mais gordinho. E, no caso, o Cleveland Browns teria mais um quarterback saindo de Notre Dame com muito talento. Jimmy Clausen jogou muito bem, assim como Brady Quinn jogou muito bem lá. Resta saber se daria certo, né? Para mim, a melhor escolha para o Cleveland Browns seria o Sul. Porque em Damukong é muito difícil de falar, mas para mim a melhor escolha seria o Sul, porque essa defesa do Cleveland está tensa. Mas, como só completando essa parte dos e-mails, é muito importante que você participe do Enzo. Mande seu e-mail, diga quem será o seu first round pick e quem mandará a primeira escolha para nós. É, e eu... Só para complementar aqui, eu acho que nesse ano vão vir sete quarterbacks rookies de starter. E eu não t ô contando o c o l t McCoy, porque o c o l t McCoy parece que muito... tem muita dúvida sobre ele ainda. Mas eu acho que sete quarterbacks rookies vem esse ano. Vai ser um ano realmente m muito. Acho que o maior da NFL com quarterback rookie de start. Eu acho que esse próximo draft vai ser um dos maiores anos com busts no draft. Mas, assim como esse draft também não foi muito produtivo. Vamos pular esse assunto, a gente deixa pra discutir isso mais pertinho de abril. Tá vendo como foi energia negativa dos endzoners? Olha o Eduardo Galvão jogando aquele mal olhado nos prospects do NFL Draft de 2010. Mas beleza. <risos> <risos> E na Liga Paulista de Flag, Alexandre, que hora que foi o jogo, Alexandre? Eu tava indo pro estádio atrasado, Alexandre. Não, imagina, só três horas depois do, do fim do jogo. Boa, Eduardo Galvão, tá no horário, hein? Muito bom, eu, ta, eu tava no horário da Copa.、Eu、tô no horário、é. da Copa do Mundo já. Nossa Senhora, meu Deus. É, liguei para Eduardo Galvão para saber. E aí, Edu, assistiu o jogo e tal? Como é que foi? Nossa, tô indo pra lá agora. Falei, boa, Edu, tá certinho, tá no horário. Uma e meia da tarde. Que hora、é. foi o jogo, Alexandre? Oito, Oito e meia, da, meia manhã. da manhã. Não, brincadeira. <risos> o pessoal tá b e m t r o d h o r á r o Mas o jogo aconteceu nesse último domingo, dia 6 de dezembro, lá no SPAC, na Avenida Robert Kennedy. Peço desculpas a todo o pessoal da Liga Flag. Eu tava acompanhando quase todos os jogos, eu Alexandre, Alexandre jogando, eu lá só assistindo.、E、estávamos indo aos jogos, estávamos acompanhando. Eu tinha prometido uma cobertura especial dessa final. E eu só tava chegando com umas 3-4 horas de atraso no jogo, pessoal. Mas, parabéns aos Spartans, campeões da Liga Paulista de Futebol Americano 2009. Meus parabéns ao time do Spartans. Venceu o Avaré Gladiators por 19 a 13. Jogo começando à e meia da manhã. Você sabe que todo jogo começa muito cedo, assim, o pessoal chega com sono. né? O Spartans conseguiu abrir 13 a 0 no primeiro tempo. O Gladiators empatou no segundo tempo, mas na última jogada, a lá Hollywood, a lá filme de futebol americano, o quarterback Peninha do São Paulo Spartans fez um scramble com o relógio zerado, adquiria vantagem na partida. 19 a 13, São Paulo Spartans sobre o Avaré Gladiators. Parabéns às duas equipes, às duas melhores equipes da, da Liga Paulista de Flag. O Gladiators com uma defesa que deu muito trabalho, principalmente agora nos playoffs. E o Spartans, um time completíssimo, tanto no ataque quanto na defesa. Parabéns às duas equipes.、Break. Mas pra a quem ainda quiser ver um pouquinho de futebol americano aqui em São Paulo, a Liga Paulista de Flag acabou. Mas nós teremos o Pro b a l l entre as conferências paulistas e a conferência estadual. Entrem no portal www.endzonebrasil.com para saber a lista dos convocados. O pessoal pode acompanhar por lá também. Nós também temos um portal, para quem ouve a gente só pelo iTunes, nós temos um portal também, a gente posta algumas notícias lá, falamos algumas groselhas. Mas nós vamos ter o Pro b a l l na semana que vem, dia 13 de dezembro. Vitor, aonde vai ser o Pro b a l l Vitor? Vai ser no Parque São Jorge. Dia 13, às 2 horas da tarde. Então, Conferência Paulista contra a Conferência Estadual. O Pro b a l l Vamos lá, vamos prestigiar. É o jogo das estrelas, é um jogo de festa. Vai ter amistoso feminino. Vai rolar um monte de coisa lá no Parque São Jorge no dia 13, próximo domingo. E no próximo domingo também nós teremos a final, o segundo tempo da final do torneio Touchdown. Próximo domingo, dia 13 de dezembro, às 2、e、meia da tarde. Coincidência de horários, futebol americano no Brasil crescendo. Isso tende a acontecer cada vez mais. Às duas e meia da tarde, no campo da Facens, em Sorocaba. Rio de Janeiro, Imperadores e São Paulo Storm. Eles vão jogar um tempo só, dois períodos, faltam o terceiro e o quarto período. Placar de 14 a 0 já para o Imperadores. q e m puder comparecer na Facens em Sorocaba também, compareça. Esse é às duas e meia da tarde mesmo, né, Alexandre? É, duas e meia, não vai esquecer o horário, por favor, não vai sair. s e t e e meia de casa, tá? Por favor, você quer assistir o jogo, Edu? Tipo assim, tem que chegar no horário, tá? <risos> não, mas pra ir até Sorocaba eu tenho que sair cedo mesmo. <risos> é, por favor, né? Então, pessoal, liguem pro Eduardo Galvão lá pra umas onze horas da manhã, acordem ele. Fala, Edu, o jogo hoje é d 12 e meia, não vai esquecer. Música E a semana 13 da NFL? A semana 13 da NFL começou na quinta-feira. Começou aí com a partida entre o New York Jets e o Buffalo Bills, lá em Toronto, no Canadá. O New York Jets venceu a partida por 19 a 13. No domingo, o Philadelphia Eagles deu continuidade à rodada. Venceu o Atlanta Falcons por 34 a 7. O Tampa Bay foi até Carolina e perdeu para os Panthers, 16 a 6 para o Carolina Panthers. E o St. Louis Rams foi até Chicago e perdeu para os Bears, 17 a 9 para o Chicago Bears. O Cincinnati Bengals venceu o Detroit Lions, mais uma derrota dos Lions, 23 a 13. O Janapolis Colts bateu o Tennessee Titans em casa, 27 a 17. Jacksonville Jaguars marcou 23 pontos contra apenas 18 dos Texans, vitória surpreendente dos Jaguars. E o Kansas City Chiefs foi onado pelo Denver Broncos, 44 a 13. O New England Patriots foi até Miami e perdeu para o Dolphins u m jogo incrível por 22 a 21. O Ockland Raiders foi até Pittsburgh e ganhou do Steelers por 27 a 24. Oh, bro, se、oh, almire. <risos> espontâneo. Espontâneo total. O New Orleans Saints foi até Washington e ganhou do Redskins por 33 a 30. O San Diego Chargers foi até Cleveland e ganhou do Browns por 30 a 23. Fechando a rodada, o New York Giants venceu em casa o Dallas Cowboys por 31 a 24. São Francisco viajou até Seattle e perdeu para o Seahawks por 20 a 17. O Arizona Cardinals em casa venceu o Minnesota Vikings por 30 a 17. E o Green Bay Packers venceu o Baltimore Ravens em casa por 27 a 14. Os top performers da semana, os líderes da semana: Quarterback d r e w Brees passou para as 419 j a r d a s dois touchdowns e uma interceptação contra os Redskins. Mas destaque para Michael v i c k Sim, ele voltou. Michael v i c k rating perfeito: 158,3. Michael v i c k com um touchdown correndo, um touchdown passando a bola, 48 jardas passadas. É, foi um retorno de gala à Atlanta. Running back Jonathan Stewart correu 120 jardas e marcou um touchdown. E entre os wide receivers, Wes Welker recebeu 10 passes para 167 jardas. Assim como Tyrande Antonio Gates, que recebeu 8 passes, para também 167 yardas. Destaque realmente para Lewis Murphy, do Oakland Raiders. Não, você não ouviu errado. Lewis Murphy, do Oakland Raiders, 128 yardas e 2 touchdowns. É, é, é. Esse jogo do Steelers e Raiders, a gente pode dizer que foi 27 para o Lewis Murphy e 24 para o Steelers. Não, não foi só o Lewis Murphy também, né? Bruce Grakowski. 20 de 33, 308 j a r d a s 3 touchdowns, nenhuma interceptação contra essa defesa dos Steelers. E, o que é legal, que o Victor já tinha observado, Troy Polamalo não estava em campo. Mais uma derrota dos Steelers sem Troy Polamalo em campo. Bruce Krakowski indicado a quarterback da semana. Que beleza, hein? O que, que, que, que tem na água lá de Oakland? O que, que o pessoal está tomando lá? A água do Oakland eu não sei, mas tem que ver o que está acontecendo com a água dos Steelers, né? A, perdeu para o Kansas City e agora perdeu para o Oakland Raiders. Está uma festa, né? E o Mike Tomlin disse que ele soltaria os cachorros em dezembro. É, começou bem, viu, Mike Tomlin? Já apanhando do Oakland Raiders. E olha que jogo do Gretkowski: 20 de 33 p a s s e s completos, 308 jadas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, o que tem sido raríssimo para um quarterback do Oakland Raiders. Valeu, já, Marcos Russell. Mas o grande destaque do jogo ficou com o Lewis Murphy, wide receiver dos Raiders. Quatro recepções, 128 jogadas e os dois touchdowns que mudaram o curso da partida, inclusive uma recepção espetacular em que ele tirou dois cornerbacks dos Steelers da jogada, recebeu a bola e manteve as chances de vitória d o Raiders vivas. Olha, jogaço memorável realmente. Alexandre,、e... nós tivemos direito a um two-minute drill do g r e k o w s k i A, a lá Peyton Manning, atravessando o campo todo para marcar o touchdown. Não, brincadeira, né? E, e olha, é, que os devidos créditos sejam dados aos nossos amigos endzoners, que é o seguinte: algumas edições atrás, Júlio César Vettori e Eduardo Galvão disseram que o c h a s s Chillens, se voltasse, daria uma grande força para o Oakland Raiders no jogo aéreo. E olha, realmente ele voltou, jogou muito bem três recepções, 45 jadas, r um touchdown. Um, num passe de 17 j a r d a s tudo bem que a mudança de quarterback foi crucial ali, mas o Greg Kowski encontrou o Chestilens muito facilmente quando necessário. E é isso aí, hein, Zoners? Parabéns pelo bom trabalho e dando aquele apoio pro menino Chestilens, fez o touchdown dele e ajudou os Raiders a faturar a essa lá em Pittsburgh. Chestilens no Pro Bowl 2011, eu acredito. É complicado que agora os fãs do Raiders pensam o seguinte. Puta merda, se o Greg Kowski fosse o nosso quarterback, a gente tinha a chance de pelo menos tentar chegar na, na 15 week com chances de pelo menos lutar para um playoff. E o pior é que é verdade. É incrível a melhora que aconteceu na equipe do Oakland Raiders depois que Greg Kowski veio ao campo. Quem que ia imaginar na semana, depois de ver j a m a r c u s Russell jogar, sei lá, sete semanas, que o Raiders, poderia ser, não, que o Raiders seria capaz? Fazer 27 pontos do、no、Pittsburgh Steelers. Quem imaginava que o Oakland Raiders poderia vencer o Cincinnati Bengals? Quem imaginava que o, que o Oakland Raiders poderia vencer o Philadelphia Eagles? Tudo bem que com o Philadelphia Eagles o j a m a r c u s Russell ainda era o quarterback, mas é respeitável vencer três contenders para a equipe do Oakland Raiders. O que eu quero dizer é o seguinte: j a m a r c u s Russell é o maior bust da década. Isso saiu numa matéria da NFL. Que Eduardo Galvão posteriormente colocará no portal do Edison. Já m a r c o s Russell recebe 70 milhões pra ficar comendo donut no, na sideline, cara. Quem que ganha 70 milhões pra comer donut, cara? Isso eu acho uma coisa ridícula, entendeu? Mas tudo bem. Agora mudou pro Greg Kowski. Boa sorte ao Raiders. E ano que vem, quem sabe o Raiders finalmente, desde 2002, pode lutar pro Playoff. Lamentável, né? E não são só donuts, viu, Júlio? Aliás, o Jamarcos Russell tem levado muitas guloseimas pra a sideline Skills, MMs.、Uh... Olha que beleza, hein? Eu... Não, o Jamarcos Russell é sensacional. O cara tava a 14 quilos acima do peso, aí ele pega e leva um donut pra a sideline. Ah, legal, beleza.、Uh, vamos mandar uma feijoada pra ele?、E, ah, se ele ia adorar, ele Ele ia bater um rango maneiro lá, né? Porque、Sim. olha. Ah, palhaçada, né? É, é, é pra ver o nível onde o Oakland Raiders chegou. Porque, olha, não, não, não pode isso. O cara comer d u n n t t na sideline, pretzel. Só falta tomar cerveja também na sideline, antes de jogar. A gente tem que lembrar também que o Raiders, apesar de estar em 13 na EFC, ele ainda tem chance de playoffs. Porque ele está dois jogos atrás do segundo da Wildcard, que é o Jaguar. É importante. Vamos dizer que é praticamente impossível e l e ir, mas ele tem chance de playoff. E isso pro torcedor do Raider já é mais do que bom isso daí. É, e você, eu tô voltando ali um pouco ao assunto do j a m a r c u s Russell. Você imagina que cena ridícula, galera lá suada e tal, chegando, nossa, conseguimos um, parar um t u r d down, e o j a m a r c u s Russell comendo、um、cachorro quente com a camisa suja de mostarda, né, cara? Aí、e、você imagina que coisa ridícula. j a m a r c u s Russell. Na minha opinião, o Raiders, se fosse inteligente, dava um release nesse cara. Tudo bem que aí ia ter um cap p e n a l t y monstro, mas é melhor você pegar um, um quarterback, sei lá, que tá no free agent aí. Você pega Gus Ferrott, sei lá, se esse cara ainda existe, mas enfim, já é, seria algo a mais do que eu já marco os Russell. Paga um salário mais ou menos pra ele e é um cara que pode contribuir mais do que um cara que fica parado com menu d o n o t i p o ganhando 70 milhões de dólares. É ridículo. Eu acho que o Al Davis tinha que abrir o olho com esse cara e dar um release nele, porque já é mais do que provado que ele é um bust. E outro time que teria muita chance também de chegar aos playoffs se a mudança de quarterback tivesse acontecido mais cedo. Tennessee Titans foi até i n d i a n a p o l i s Tennessee Titans que estava, de acordo com o j u l i o numa maré de vitórias, mas não, não conseguiu sucesso contra Indianapolis Colts. A defesa dos Colts ganhou o jogo, dominou o jogo completamente. A defesa de Indianapolis não deu chance para o Tennessee Titans conseguir as conversões necessárias em terceiras descidas. Em quartas descidas, muito bom o trabalho da defesa do de Indianapolis Colts. Essa defesa do Indianapolis Colts, Edu, ela é, ela é muito underrated. É uma defesa que não é considerada uma das top da NFL, mas é uma defesa que sempre. Que precisa executar, ela está lá para isso. É uma defesa que sempre faz as grandes jogadas quando precisa. A gente tem lá o Gary Brackett como principal líder dessa defesa. E é uma defesa que, mesmo sentindo falta do b o b Sanders, que é uma das principais forças na, na secundária do time, e em toda a NFL ele é uma referência como strong safety, é uma defesa muito forte. Tem um front-seven excelente. Aliás, a gente está falando de uma defesa que tem o Robert Mathies e Dwight Freeney como defensivantes. Dois dos melhores da NFL na posição, e eu acredito que essa defesa tenha que ser mais respeitada. E o que dizer dessa defesa do Colts? Foi ela que decidiu o penúltimo jogo dos Colts na, na temporada, onde quando o Gary Brackett interceptou uma bola, retornou 59 jadas r para touchdown, dando o momento do jogo de novo para os Colts, que conseguiram virar ao fim da partida. E é isso, essa é a defesa do Indianapolis Colts. Sempre pouco comentada, mas sempre executando muito. Não é uma defesa de falar, é uma defesa de fazer, não de aparecer. Não, não, não é uma defesa. Eu não vejo a defesa do Indianapolis Colts, Alexandre. Você até me desculpe se eu estiver falando bobagens. Mas eu não vejo a defesa do Indianapolis Colts como aquela playmaker extreme como aquela grande playmaker. Mas ela faz o, o arroz com o feijão dela. Ela tem uma eficiência muito boa em terceiras descidas. Quartas descidas no desespero do Tennessee Titans. Eles tentaram três no jogo, não conseguiram nenhuma. Não conseguiram converter nenhuma quarta descida, o que seria algo vital para que eles tivessem sucesso. E é um time que joga limpo, joga tranquilo. É uma defesa sem, sem comentários, sem defeitos. Concordo plenamente, não é uma defesa muito playmaker, mas é uma defesa que executa realmente, Du. Na hora que tem que aparecer, o defesa dos Colts está lá para conter o time numa terceira, quarta descida. Quando consegue uma interceptação, é big play. Força muitos fumbles, isso a gente tem que lembrar, principalmente na parte dos dois defensive ends. E um, um negócio que tem que ser destacado é o grande trabalho que os linebackers fazem nesse time. Porque além do Gary Brackett, a gente tem lá o Freddy Chiarro e tem o c l i n t Session, que estão jogando um baita de um futebol nessa temporada. Os caras estão jogando muita bola. E são caras dinâmicos. Cobrem bem quanto passe. Muito bons chegando contra a corrida. É um time que, se tem mais um apoio de um safety ali, dificilmente você consegue correr. Só o Chris Johnson consegue correr porque ele é muito apelão. Ele usa Game Shark. Mas beleza. Chris Johnson agora é o dono do trono do melhor running back da NFL. Antes pertencente ao nosso querido Adrian Peterson. Mas com a chegada do Brett Favre, ele perdeu esse. Ono porque não é tão acionado, continua correndo bem, mas ficou meio de segundo plano com a chegada do número 4. Chris Johnson toma o seu lugar e faz o sétimo jogo seguido com mais de 100 jardas, até empatando um recorde da franquia que pertencia ao Earl Campbell de 7 jogos seguidos com 100 jardas. Esse Chris Johnson é um excelente running back, ele tem uma explosão incrível. A diferença de tempo dele dele começar a correr e chegar na velocidade máxima é muito r á p i d o Os três jogadores com maior explosão, na minha opinião, são Chris Johnson, Darren s p r o l e s e Deshan Jackson. Mas esse Chris Johnson corre mais do que os outros dois. Esse cara é incrível, não tem como parar o cara. Resultado disso: 113 jardas contra essa boa defesa do Indianapolis Colts. É, e tem mais: o Chris Johnson, além de muito veloz. Ele tem qualidade correndo com a bola, ele enxerga muito bem os bloqueios, ele segue os bloqueios perfeitamente, sabe todos os bloqueadores, o que, que eles vão fazer ali na linha de scrimmage e além dela. E isso é muito importante para o running back. O Chris Johnson faz isso com maestria, o cara é muito bom realmente. E é, é o principal jogador do Tennessee Titans é um dos principais da NFL e é o principal Do Tennessee Titans tem carregado esse time, na verdade, vamos falar bem a verdade aqui, tá carregando esse time nas costas. t tem jogado bem, mas é o Chris Johnson que dá o tom realmente no ataque, é um ataque muito explosivo, realmente por causa dele, porque não é só no jogo corrido que ele brilha, ele também recebe muitos passes, consegue muitas jadas, principalmente depois da recepção. Isso é muito importante pro Tennessee Titans manter o ataque andando pelo campo e o Chris Johnson. Pra mim, já é o melhor running back da NFL. Depois dessa temporada, é, acho difícil alguém contestar é, esse posto dele como o melhor na posição na, na liga atualmente. É, uma coisa que a gente tem que destacar também, que a gente já falou várias vezes aqui, é o Peyton Manning, mas dessa vez ele quebrou o seu próprio recorde. Ele é, passou pra mais de 3.500 j a r d a s e 25 touchdowns. No, no seu 12 ano consecutivo. Isso a gente tem que contar que ele tem 12 anos na NFL. Ou seja, todos os anos dele na NFL ele passou pra a mais de 3.500 e conseguiu mais de 25 CDs. Saindo de i n d i a n a p o l i s que continua invicto, vamos até Washington para assistir o outro invicto, New Orleans Saints. Mas dessa vez foi quase. Essa foi. O Washington Redskins foi o time que quase conseguiu acabar com a invencibilidade do New Orleans Saints. Teve as chances no pé do São s u i s h a m o kicker do time, que foi despedido por causa do jogo, meu querido. Você errou um fio de gol besta, meu amigo. Desperdiçou a chance dos Redskins garantirem mais uma vitória em cima de um rival de conferência, em cima de um dos melhores times da temporada, e deu chance do New Orleans Saints reagir. New Orleans Saints empatou o jogo em 30x30 30, e na prorrogação conseguiram um field goal 33x30 para o New Orleans Saints em cima do Washington Redskins. Edu, é um ditado que eu aprendi com o nosso amigo Alexandre Branco. Nego que e r a field goal de 25 jogos tem que se f mesmo, cara. Não adianta. Não adianta. Não. <risos> tipo, ué... Olha, gente, eu não falei essas palavras, mas é mais ou menos É mais ou menos isso. <risos> Edu, Que isso, cara? Você tá dentro do 2-minute-worn. i Você tá dentro da red zone do, da equipe adversária. Você tá vencendo por 7 pontos. Isso quer dizer o quê? Field goal lá dentro, 10 pontos, duas postas. Eu recebo, ajoelho, gol, vamos pro abraço. Cara, como que você me erra um field goal de 25 jardas? Lembrando que o nosso amigo Shen, Sui-chan, errou um field goal de 50 jardas que custou a vitória contra o Dallas Cowboys naquela partida 7x6. Em que mas, ele errou dois field goals. Mas Não, de 50, 50 yardas, Júlio, é uma coisa. Você errar um field goal de 30 e poucas, 20 e poucas j a r d a s é pra tomar surra de cinta no vestiário mesmo. Nossa, e lembrando, né? Você tá 3-8 na temporada e tá jogando contra o invicto da sua, da sua conferência, New Orleans Saints. Jogou muito, jogou muito, jogou pra caramba, pra chance de ficar no pé do Kicker e aí ele f a z e r o quê? Chutar a bola. Pro lado direito, fora do poste, no good. Bola na mão do Drew Brees, com um minuto e pouquinho pra a ele ou na r a sua defesa conseguir o、um、empate e é isso, né? Paciência. r t i c o Fica pra a próxima, fica pra a próxima.、Ué. Fica pra a próxima, pagou, pagou o preço d o kicker desqualificado. Tudo bem que eu não concordo que o Swisham seja desqualificado, ele joga muita bola. Esse cara foi muito bom pro a a Redskins. E, inclusive, eu não concordo dele ter sido demitido. Mas. É ruim você mexer com os brilhos de um front office. Quando você tá 3x8 na temporada. E você já perdeu dois jogos por causa do seu kicker. Aí complica, né? É complicado, Ale. Porque. O Redskins já não tá bem nas pernas essa temporada. Com essa derrota, foi pra 3 vitórias e 9. 3 vitórias e 9 derrotas. E. Sei lá, viu? É. É triste você ver um time que começou a produzir porque o Washington Redskins deu uma melhora nesse ataque. Jason Campbell melhorou muito na sua precisão. De certa forma, até confiável no pocket. E ele faz a jogada beleza por Shane Sushi. E lá c h u t a um f i o de g o l que dá pra ele chutar com a perna esquerda, se ele for destro, ou com a direita, se ele for canhoto. Porque eu realmente nunca prestei atenção com qual perna que o cara chuta. Mas enfim. É um field goal fácil, teoricamente, 25 jardas é um tip shot. E o Shane Sushan joga uma vitória pela janela e o Redskins afunda mais ainda nesse barco. De certa forma, vantagem p r o Redskins, por quê? Porque nesse draft eles pegam uma posição mais alta e tem chance de pegar um jogador com mais potencial. Mas que é literalmente triste você ver seu time perder uma partida contra o melhor da conferência, por causa que um cara erra um field goal de 25 jardas, é de lamentar o resto do ano. Não, mas será que o draft faz tanta diferença para o Redskins? Porque é draft atrás de draft, eles trocam algumas escolhas e tal, e mesmo com escolhas altas eles não conseguem nenhuma melhora significativa. Pô, eles contrataram o Hainsworth, d e a n g e l o Hall renovou, gastou dinheiro pra caramba. Isso é um tópico que a gente tem destacado aqui toda semana. Eu tenho falado bastante disso. E o time não melhora, quer dizer, só perde. É, olha, é lamentável, né? É lamentável. Esse time é lamentável. É, é um time que não ganhou nenhuma partida na divisão ainda essa temporada. Tá 0-4. Perdeu as duas pro a a Philadelphia Eagles, perdeu do Giants, perdeu do Cowboys. Deve perder as próximas duas pro a a seu s s r i v a i s de divisão. É um time que destoa do resto da NFC East. Infelizmente, Washington Redskins caminha pra a mais uma temporada lamentável. E eu acredito que muita coisa precisa mudar lá em Washington, viu? Muita coisa precisa mudar. Porque, na verdade, cada, a cada semana a, a gente vê que precisa mudar. Esse time precisa de alguém forte ali nos bastidores, alguém como GM, pra a coordenar esse time, porque e s tá complicado. O Dan Snyder gasta muito e, faz, e traz muito pouco à mesa pro a a seu querido Washington Redskins. E acima de tudo, de um general manager, o que o Redskins precisa é de um técnico. Mike Shanahan, por exemplo, Bill Cowher, que é o, foi o técnico que venceu o Super Bowl com o Pittsburgh Steelers. Eles precisam de um técnico que chegue e coloque a moral na equipe. E coloca esse, esse time pra frente, porque Jean Zorn não deu. E o Dan Snyder precisa chegar à conclusão que você pagar milhões d e milhões d e milhões para os seus jogadores não é os, apenas isso que torna o seu time campeão. Você precisa de trabalho duro, precisa de empenhar e transformar jogadores novos em bons jogadores. Não é só catar veteranos,、e、focar no time e vamos lá ver o que, que dá. Tem que ter competência. É o que e s tá faltando pro a a Redskins. Set Hut! Falamos dos Redskins na NFC East e vamos falar de um dos clássicos dessa rodada: Dallas Cowboys e New York Giants. Dallas Cowboys e New York Giants que foram os vencedores da enquete no portal w e n d z o n e Qual jogo você queria ver comentado no programa de hoje? 31 a 24 para o New York Giants em casa, não dando chance para os Cowboys. Com direita, o retorno de punch do Dominic h i c k s o n para touchdown. Linda jogada, quebrando muitos tackles. Os Giants acharam o caminho da vitória de novo? Olha, eu não sei se reencontraram o caminho da vitória, mas que esse jogo contra os Cowboys deu muita moral pro a a Giants, com certeza. É, esse time é muito bom. O time do Giants é muito bom, sem dúvidas. Agora, durante a semana, criticaram muito o Tom Coughlin porque ele colocou Ozio Meniora e Matias Kivanuka no segundo time de defesa. O Meniora não foi titular pela primeira vez desde que foi draftado. Pelo New York Giants. Surpreendente, o Meniora disse que ficou muito chateado com a decisão do técnico. Ele colocou lá o Michael b o l e y como titular no, no lugar do, do Meniora e aí os Giants venceram. Isso cobriu um pouquinho a história, mas. John c o u f m a n teve uma decisão no mínimo duvidosa nessa história toda. É, não se sabe se o Meniora fez alguma coisa. É, que pode ter ferido é, as regras de Tom Coughlin ou alguma coisa que ficou chata pro time e tal. Se mas... foi alguma briga dentro de vestiário, alguma coisa do t i Exatamente, mas será que ele tava jogando tão mal assim pra tomar banco? A gente tá falando dos, dos melhores d e f e n s i v a n t e s da NFL, o cara joga muita bola. O Ozo Menor foi um dos grandes destaques da defesa do Giants é, desde que chegou, jogou junto com o Michael Strahan. Foi vital naquela campanha sensacional do Giants é, quando foi campeão do Super Bowl. Ou seja, olha, assim, passou, passou batido, mas alguém tem que ver isso aí direitinho, né? Porque o Tom Coughlin deu um bancão nos melhores jogadores dos Giants, sem dúvida alguma. Agora você vai falar o que é de um técnico que muda o time e o time vence, né? É complicado. Aí você já não tem muito o que falar, né, Alexandre? Você tem que dar a razão. Ele colocou um esquema que conseguiu dar um jeito no Dallas Cowboys. E a fraqueza do New York Giants é o, o jogo aéreo. É, na defesa, no caso, só para me explicar melhor: a fraqueza do New York Giants é o jogo aéreo, são o, mar, é marcar os receivers e o quarterback adversário. E mesmo com Tony Romo passando para 392 j a r d a s e 3 touchdowns, a gente percebeu que o que fez falta para o Dallas Cowboys foi o、um、jogo corrido. O melhor corredor, o Marion Barber, correu 36 jardas em 15 tentativas. É o quê? 2 jardas por corrida? Isso é pra provar também que um jogo corrido faz falta na NFL. Faz e muita. E a gente sempre falou do jogo corrido do Dallas Cowboys como o grande trunfo, né? E você vê como os analistas têm razão quando eles falam, por exemplo, do Philadelphia Eagles, do New England Patriots. O time passa muito a bola. Corre muito pouco. Isso desequilibra o pay-calling, l coloca muita pressão no quarterback, cansa os wide receivers, a linha ofensiva bloqueando para passe tem assignments muito complicados, às vezes não dá para conter todo mundo, e o que acontece no final das contas é o quarterback sacado, o wide receiver parando na rota, rola interceptação, rola fumble da parte do quarterback, ou seja, já dizia um grande técnico de futebol americano chamado Dick Vermeel. Uma grande lenda do futebol americano disse o seguinte: Abre aspas Quando você passa a bola, existem quatro coisas que podem acontecer. Três delas são ruins. Quando você corre com a bola, existem três coisas que podem acontecer. Apenas uma delas é ruim. Qual você acha que vai ser minha opção? Fecha aspas. Grande d i c k v e r m e u l e Essa é pra vocês, técnicos da NFL. Já que foi citado o Philadelphia Eagles. Filadélfia Eagles e Atlanta Falcons. Filadélfia foi até Atlanta no retorno de Michael Vick à Atlanta. Michael Vick à Atlanta, a gente já teve um retorno, por exemplo, de Brett Favre à Green Bay. Brett Favre jogando pelo Minnesota v i k i n g s s o vai até o l a m b l e f i e l d jogar. Teve um misto de vaias, teve um misto de aplausos. No final, todos aplaudiram Brett Favre. Mas Michael Vick vestindo a Jersey dos Eagles em Atlanta foi ovacionado pela torcida. A torcida de Atlanta ainda gosta muito de Michael Vick, ainda sente muita saudade de Michael Vick, e ele não decepcionou quem estava lá para assistir o Michael Vick, uma vez que o Atlanta Falcons perdeu o jogo por 34x7, só não foi 34x0 porque o jogo já e s t á praticamente ganho e a bola pipocou na mão do George White. Mas Michael Vick marcou o touchdown correndo, marcou o touchdown passando, rating perfeito. Philadelphia Eagles correndo com a bola, como o Alexandre disse, sendo parte vital do jogo. Um fullback foi o melhor corredor do Philadelphia Eagles. Olha, foi jogão pra quem é fã dos Eagles, assim como a equipe do Anderson. Agora, Atlanta Falcons faz muita falta não ter Michael Turner e não ter Matt Ryan dentro de campo. E o Atlanta, depois dessa derrota, Edu, ele se complicou no wildcard por causa do seguinte. Tudo bem, eles não estão mortos ainda, eles estão 6 vitórias e 6 derrotas em oitavo na conferência. Um jogo atrás do New York Giants, que tem 7 vitórias e 5 derrotas, que está atrás dos Wildcards, que tem 8 vitórias e 4 derrotas. O Atlanta Falcons está dois jogos atrás do Wildcard. O próximo jogo dele é nada mais, nada menos que o New Orleans Saints. Para o Atlanta Falcons ter chance de ir para o Wildcard, teoricamente, ele tem que vencer o melhor time da temporada. Na NFC. Então é complicado porque se o Atlanta Falcons tivesse ganho essa partida, ele não só derrubava um adversário no autocard, como subia na tabela e teria a possibilidade de ficar em, em sétimo ou até pegar uma vaga do autocard. Agora depende porque parece que o Matt Ryan vai voltar para jogar contra o New Orleans Saints. que será o jogo da, da temporada para a equipe do Falcons, e se o Falcons vencer, ainda há chances. É, e foi o grande dia do Michael Vick, né? Pra quem é fã dele, como eu sou, foi o grande dia pra ele. É um dia que ele esperava muito, ele puxou a fila dos jogadores do Philadelphia Eagles entrando em campo. E o touchdown dele de corrida, acho que tirou, assim, toneladas dos ombros dele. É, deve ser muito gratificante pra um cara que viveu tudo que ele viveu no, nos últimos tempos. Um cara que tava sofrendo muito, é, que foi muito vaiado. De início, quando entrou em campo, quando ele marcou o touchdown, a ovação foi absurda no Georgia Dome. O estádio veio abaixo, torcedores do Falcons gritando como loucos ali. E os caras ficaram, assim, muito felizes pelo que estava acontecendo ali com o Michael Vick, porque é o seguinte: o time dos Eagles já tinha vencido a partida, os Falcons já não tinham praticamente chance de reação. E a hora que Michael Vick fez o touchdown correndo, é, ele realmente foi muito. Ovacionado pela torcida da casa, entregou a bola do, do seu touchdown, inclusive para um, um torcedor, um pequeno torcedor que estava na equipe com a camisa dos Falcons, cumprimentou o pai da criança e depois ele acertou um passe magnífico para o Red Brown, 43 jardas, um catch muito bonito. E depois ele fez aquelas jogadas típicas de Michael Vick: um Scramble para 5 jardas e depois um play action com o Lexiano McCoy. Ele fingiu uma corrida para a esquerda, toda a defesa foi atraída. Brent Selleck estava do lado direito do ataque, sozinho. Recebeu a bola, tirou o defensor, entrou na end zone para coroar é, a tarde inspiradora de Michael Vick. Que a história dele sirva para muitos. E acho que com esse jogo ele, ele realmente mostrou que está preparado, ainda está pronto para ser um quarterback, starter em qualquer time da NFL. Lembrando, né, Ale, que a torcida do Falcons gosta tanto do Michael Vick, que após o Michael Vick fazer esse touchdown com o Brand Selleck, ele foi substituído pelo terceiro quarterback do Eagles, o Kevin Cobb, que nós já elogiamos ele aqui aos montes. A torcida vaiou, porque a torcida queria ver o Michael Vick jogar, e o Andy Reid tirou e colocou o terceiro quarterback. É complicado, porque eu também, como torcedor do Eagles, a gente aqui, a gente. Aliás, t o d a a NFL, queria ver como que o Michael Vick jogaria um quarto inteiro, mas Andrew Reed, para nossa infelicidade, não nos proporcionou essa satisfação, né? Mas fica para a próxima. O que a gente pode falar aí é o fullback sendo o melhor corredor do Eagles. E esse fullback deu uma dinâmica muito diferente para o time do Eagles. Leonardo Weaver fez、um, fez, correu 5 vezes para 37 j a r d a s E Conseguiu um catch de, com uma das mãos incrível, acho que foi por umas 54 jardas depois que ele saiu correndo. E não sei contar alguns cortes que ele deu. Pô, ele é um fullback, ele recebe bolas muito bem, ele bloqueia muito bem, ele corre muito bem, ele é rápido. Caramba, que jogador que é esse! l e o n a r d w e a v e r vai dar muito o que falar ainda no, no Eagles. Set...、Hut. E de quem se espera muita coisa também, v i t o r mas esse não é um veterano já da NFL, este é o、um、Rookie, Michael Crabtree. Michael Crabtree que não conseguiu ajudar seu time, o San Francisco 49ers contra o Seattle o Seahawks. O 49ers com alguns turnovers, assim, eu diria até um pouco bestas. Assim, Sofreu um fumble numa tentativa de jogada reversa num retorno de kickoff. Frank Gore sofreu outro fumble depois de estar. Imobilizado、e、pela defesa. Alexandre, você que é running back, experiência de campo aqui agora, Alexandre. Você é running back e tá com a bola, Alexandre. Você vai fazer uma corrida pelo meio, Alexandre. Os defensive tackle já te seguraram, Alexandre. Você não tá conseguindo mais avançar. O que você faz? Cai. Adivinha o que Frank Gore tentou fazer? Correr mais. É lógico. E o que, que acontece quando o、um、running back tenta isso? f u m b l Fumble sofreu fumble. O Seattle Seahawks e Matt Hasselbeck souberam se aproveitar muito bem desses turnovers cometidos pelos 49ers e saíram com a vitória para a alegria da torcida de Seattle. 20 a 17 no finalzinho do jogo, no f i o de g o l do l i n d o Mare. Foi uma atuação discreta, mas eficiente. E o Michael Craft, que fez tanto doce para assinar o、um、contrato, não está sendo o principal equipe receiver da o principal receiver da equipe. O Tá sendo o Vernon Davis, o t y r e n d e Que coisa feia, hein, Michael c r a b t r e É, deixa o Michael c r a b t r e e a n o que vem, treinar antes da temporada, pegar training camp, pegar ritmo com os quarterbacks do 49ers. Pra aí sim a gente falar: olha, agora é a vez dele. Porque ele é muito talentoso, isso a gente não pode ter dúvida nenhuma. Ele é muito bom wide receiver. A gente tem que ver o que vai acontecer com ele no ano que vem. Se ele for mal, a gente já sabe que Michael c r a b t r e e é um. Potencial bust, mas eu não diria isso porque ele joga num time que tem uma dificuldade com quarterbacks que é impressionante. O Alex Smith não é um bom quarterback, é um quarterback bom no sistema do 49ers, mas não é um bom quarterback, está longe de ser um quarterback top da NFL. E eu gostaria muito de ver o Michael c r a p t jogando com um dos tops da NFL, realmente acho que ele daria muito trabalho. Mas v a m o s e s p e r a r para ver: o c r a p t é um cara talentoso, ainda é muito jovem, acredito que ele vai se tornar um grande receiver na NFL. Como você falou, o Alex Smith está jogando bem no sistema do f o r n i 9 Está e jogando bem mesmo, 310 yardas, 2 CDs, 100 interceptações. Mas ele tentou 45 vezes o passe. E o Frank Gore, que é o Frank Gore, Frank um dos melhores running backs da NFL. Todo com esse Frank Gore teve 9, isso mesmo, 9 postes de bola correndo. É um desperdício de habilidade total. O Frank Gore é muito bom, apesar desse fã que ele fez, o Frank Gore é muito bom. E você tentar nove vezes correr com ele e passar 45 vezes é ridículo. E um time que dependia muito de f i o de g o l s para o seu sucesso nessa temporada, o Kansas City Chiefs, tomou uma sapecada do Denver Broncos nessa temporada. O Denver começou fenomenal, deu uma decaída, deixou o San Diego Chargers passar na liderança da divisão. E agora t á buscando a reação o Denver v e r s u o k a n s a s City Chiefs por 44 a 13. Grande partida de n o s h o n Moreno, grande partida de Coral Buck Router. O ataque do Denver Broncos estava inspirado. Estava inspirado, e aí a gente vê o que o jogo corrido pode fazer por um time da NFL.、Né? Coral Buck Router e n o s h o n Moreno correram muito bem pelo Denver Broncos, tiraram a pressão do Kyle Warden. Mais de、e... 200 j a r d a s os dois combinados. Exatamente. São dois running backs de muita qualidade e a linha ofensiva do Broncos também é muito boa, empurrando ali no jogo corrido. Assim, as coisas são muito mais fáceis para o quarterback titular da equipe. O Kyle Orton já mostrou muita qualidade nesse esquema do Denver Broncos e eu acho que esse é o caminho para os Broncos: confiar no Moreno e confiar no Buck h o l t e r É, para vo você ver mais ou menos a diferença entre as equipes, Alexandre e o Kansas, que essa temporada está passando por uma, tem por uma reconstrução do seu elenco. O Elvis Dumerville m do Broncos. Ele tem tanto o s sacks, quanto a defesa inteira do Kansas City Chiefs. Faltam mais um pouquinho de talento pros Chiefs. Não vai ser esse ano que eles vão conseguir buscar alguma coisa mais forte. Eles já t e m que começar a se preparar. Já t e m que começar a ficar de olho no draft do ano que vem, realmente. No free a g e n c y do ano que vem. Pra poder montar uma equipe um pouquinho mais competitiva. Já começaram bem. Trouxeram o Matt Castle. Tudo bem que ele não foi muito bem nesse último jogo, foi até pro a a banco. Mas começaram bem e trouxeram o Matt c a s s e l Vamos ver o que mais que esse novo front office dos Kansas City Chiefs pode fazer pela equipe. Eu acho que o Matt c a s s e l não vai dar certo nos Chiefs. Acho que eles precisam pensar no quarterback pro ano que vem. E digo mais: é, essa defesa dos Chiefs precisa de ajuda. Precisa de muita ajuda. E, gente, time que não investe na linha ofensiva não dá. Os Chiefs precisam. Renovar essa linha ofensiva, sabe? Trazer novos talentos, agregar, sabe? Pegar bastante escolha de draft no ano que vem pra poder encaixar e montar um time decente pra disputar pelo menos wildcard ali, ou ter pelo menos uma vitória, mais vitórias do que derrotas、né? na próxima temporada. Por favor, c a n s o s e de Tiffs. Então, mas aí, Alexandre, agora eu já vou entrar numa polêmica com você. Porque ano passado, com a lesão do, do Braid, o Matt Castle jogou atrás da, da linha dos Patriots. E jogou bem, jogou bem, lógico, ele tinha um time todo montado. Mas ele jogou bem atrás da linha dos Patriots. Será que não, não seria o caso dos Chiefs investirem na linha? Será que o Matt c a s t l não pode ainda produzir alguma coisa? Você acha realmente que ele não tem futuro em Kansas? Eu acho que jogar nos Patriots é uma coisa e jogar nos Chiefs é outra. A bomba é forte lá em Kansas City e a gente sabe muito bem, a gente até comentou isso no, nos especiais de draft e tal, off-season. f o a n k s quando começou, né? A gente comentou isso, criticou muito até o Tom Brady na época. Mas, assim, talento, Matt Castle, será que ele tem? Porque ele não começou nenhum jogo no college futebol. Não foi titular em nenhuma oportunidade. Só jogou como quarterback no high school. Estava mais interessado em beisebol, inclusive. Será que o Matt Castle é a resposta para o Kansas City de um time que quer vencer? Acho que está na hora de procurar um outro quarterback, um novo quarterback, que seja a cara da franquia. E o Matt Castle pode procurar seu lugar a sol em outra equipe. Agora, o time que não investe numa linha ofensiva decente, fica muito difícil você ganhar alguma coisa na NFL. Nós tivemos vários e vários exemplos de times que não investem na linha ofensiva e acabam jogando suas temporadas pelo ralo. E quando trazem um jogador âncora, um jogador decente, um talento para a linha ofensiva. Começam a vencer. Lembre dos Dolphins, gente. Dolphins 2007, 1-15 na temporada. Dolphins em 2008 foi para os playoffs 12-4 na temporada, certo? Então, tudo isso por causa de um cara chamado Jake Long, Left Tackle, que mudou o panorama desse time do Miami Dolphins. Tudo bem lá, b i l l parcels, não vamos entrar nesse âmbito, mas o Jake Long foi grande parte disso e acho que esse exemplo tem que ser seguido por todas as equipes da NFL. Olha, l e i no começo, antes na、no、off-season, quando o Chiefs pegou o Matt Castle, u até achei que o Matt Castle r a um quarterback que só sabia jogar num sistema. Era um quarterback que, para você poder jogar bem, ele teria que ter uma linha ofensiva incrível, um wide receivers ótimos, um tight end que desse um apoio violento, um running game bom. Mas, é, olhando o Chiefs, eu acho que o Matt c a s t l tem condição de ser um. No mínimo, um bom quarterback. Como assim um bom quarterback? Não vai ser um Tom Brady, isso não deve ser mesmo. Não vai ser um Peyton Manning, não vai ser um Philip Rivers, mas eu acho que ele tem Ele tem um estilo muito do Kyle Orton. O que seria o Kyle Orton? Kyle Orton é aquele game manager, mais ou menos Jeff Garcia, que seria basicamente aquele cara que não é o cara que vai lançar 50 touchdowns, não é um cara que vai lançar 30 interceptações, ele vai levar no seu time desde que o time ajude ele. Ter um time mais ou menos, eu acho que o c h i e f s consegue se dar bem na temporada, mas precisa de linha ofensiva. Se você d á dois segundos pro seu quarterback fazer um arremesso, é porque a situação tá complicada. Ele precisa de uns quatro, cinco, pra ele d a r uma olhada pro, pra cada lado e lançar a bola. Então, o h i e f s como você disse, tem que investir em linha ofensiva, mas eu acho que o problema não é o Matt Castle. Não, o Matt Castle não é um quarterback ruim, mas. Como, mas ele poderia ter mais ajuda, colocaremos assim, entendeu? Eu acho que o Matt Castle tem condição de levar esse time do Tiffs a vitórias, só precisa ajudar ele também. s e Pra fechar o programa, Green Bay Packers recebeu o Baltimore Ravens em um jogo gelado lá no l a m b e a u f i e l d todo mundo congelando lá no l a m b e a u f i e l d E o, o que são times briguentos dentro de campo, o que são times encrenqueiros dentro de campo? Mais de 300 jardas só de falta nesse jogo. 310 jardas de falta entre Green Bay Packers e Baltimore Ravens. E os Green Bay Packers levou a melhor. 27 a 14 sobre os Ravens. A defesa do Packers conseguiu segurar o ataque do Ravens. O Packers se manteve vivo, né? Na luta pelos playoffs na NFC. É muito importante essa vitória para os Packers. Era uma vitória muito mais importante para os Ravens, porque significava é, maiores chances de chegar no Wildcard, mas agora complicou para o time de Baltimore. Precisa da vitória nos próximos quatro jogos. Mas quantas interferências de passe por causa da defesa ontem? Que festa! Paulo Antunes e Everaldo Marques narraram 489 <risos> interferências de passe. E um deles fez um comentário muito engraçado que foi o seguinte: olha, a interferência tem sido o melhor jogador da partida e jogando para os dois lados ainda, porque estava uma festa, estava uma farra, todo mundo fazendo interferência. Até mesmo Charles Woodson foi chamado com interferência dos cornerbacks mais experientes da NFL. Greg Jennings conseguiu várias interferências em cima dos cornerbacks dos Ravens. Enfim, foi a farra da interferência ontem lá no l a m b e a u Field: 12 graus abaixo de zero. E o a a r o n Rodgers mostrou que o Green Bay Packers fez a escolha certa, é, optando por deixar Brett Favre de lado e apostar no seu talento. O a r o n Rodgers tem tudo para ser um grande quarterback na NFL. Olha, eu digo mais sobre o a r o n Rodgers. Eu digo que ele já é um grande quarterback na NFL. Porque essa linha do, do Packers está um queijo suíço, está totalmente bugado na casa, está sofrendo muito sexo, o Rodgers. E mesmo assim, ele tá dando p a s s e s perfeitos, tá jogando com m u i t o inteligência. Ele conseguiu duas interceptações, mas é aquela coisa que todo q u a r t e r b a c k tem que sofrer interceptação, porque ele tá jogando muito, muito bem mesmo. Tá correndo quando tem que correr, tá segurando a bola, tá t e n d o sacado quando tem que ser sacado, não tá forçando o passe. É, tá incrível esse q u a r t e r b a c k do Packers. Pra mim, já é um dos top 5 desse ano de q u a r t e r b a c k E o Packers? Se for uma equipe inteligente, como deve ser, ano que vem não precisa nem pensar duas vezes. First round pick, pega um o f f e n s i v e lineman para ajudar o Aaron Rodgers. Eu queria particularmente saber o que o nosso querido Aaron Rodgers faria nesse ataque do Indianapolis Colts, no ataque do New England Patriots, em um time que tem bons wide receivers um running game legalzinho. E um t i r o n e de confiança. Eu acho que o Aaron Rodgers tem, tem talento suficiente para ser um quarterback Hall of Fame. Eu sei que ele jogou pouco tempo, esperou, se não me engano, dois ou três anos b r e t t f a v r e sair da equipe do Green Bay Packers. E agora que ele está tendo a sua chance de realmente ser o starter, começou o ano passado, manteve esse ano. Mas ele foi um bom movimento da equipe do Green Bay Packers esperar. O b e t o f a v r e sair, deixar o, o Rodgers no banco. E esse banco parece que fez bem para o Elon Rodgers. Está jogando muito esse cara. Esse cara ainda vai dar o que falar na NFL. E a semana 14 da NFL começa na próxima quinta, dia 10 de dezembro. Pittsburgh Steelers vai até Cleveland enfrentar os Browns no Cleveland Browns Stadium. No domingo, continua, domingo dia 13, tem final do torneio Touchdown, tem rodada da NFL, tem Pro Bowl na Liga Paulista de Futebol Americano. Domingo dia 13 vai ser movimentado. New Orleans Saints e Atlanta Falcons no Georgia Dome. O Detroit Lions vai até Baltimore enfrentar os Ravens no MT Bank Stadium. E o Denver Broncos vai até i n d i a n a p o l i s enfrentar os Colts no Lucas Oil Stadium. O Seattle Seahawks vai visitar o Houston Texans lá no Reliant Stadium. Jogo clássico na NFL agora. Green Bay Packers contra Chicago Bears no Soldier Field. Um jogo cheio de história. Miami Dolphins pega o Jacksonville Jaguars fora de casa. E o Cincinnati Bengals vai para Minnesota pegar o Brett Favre e os Vikings no Mall of America Field. O New York Jets vai até Tampa Bay enfrentar o Buccaneers. O Carolina Panthers vai até New England e enfrentar o Patriots. O Buffalo Bills vai até Kansas City e enfrentar o Chiefs. E o St. Louis Rams vai até Tennessee e enfrentar o Titans. O, o, os Redskins viajam até o Black Hole para jogar contra a equipe do Oakland Raiders. O San Diego Chargers viaja até o Cowboys Stadium para enfrentar o Dallas Cowboys. O Philadelphia Eagles vai até o Giants Stadium visitar a equipe do New York Giants. E o a r i z o n na Cardinals no Monday Night Football. Terminando a rodada, viaja até São Francisco para enfrentar o 49ers. Alexandre Branco. Um jogo dessa rodada que vai ser muito bom para os nossos ouvintes acompanharem. Sem dúvida alguma, Philadelphia Eagles e New York Giants no Sunday Night Football. A briga pelo Wildcard, briga por campeonato de divisão, porque se os Eagles vencerem e os Cowboys perderem, os Eagles assumem a liderança da divisão e mudam totalmente. A conversa no Wildcard. Se os Giants perderem, fica muito complicado se classificarem para os playoffs. Então, esse é um jogo que, além de rivalidade, promete e muito. Se eu, se eu fosse um ouvinte do Endzor, eu assistiria, com certeza. E vai passar na、Juro? ESPN, Sunday Night Football. Com certeza, você pode sentar seu bumbum no sofá, pegar aquela cerveja, aquele refrigerante, aquele hambúrguer e assistir o、um、joguinho Philadelphia Eagles e Giants sossegadão, tranquilo, porque dormir é para os fracos. Então, prepare-se para ficar até as duas e meia da Nossa, manhã. Nossa, Alexandre, hambúrguer e cerveja às duas e meia da manhã, você está impossível. <risos> Júlio César, manda um jogo aí para a gente. Eu fico, com, eu fico com o jogo do Soldier Field, Green Bay Packers visitando o Chicago Bears, porque mesmo, do, mesmo o Chicago Bears estando fora da briga pelos playoffs, mexe fundamentalmente com a, a situação do wildcard na NFC. Green Bay Packers perdendo essa partida. Abre portas para muitas, muitas outras equipes tentarem um milagre e c o n s e g u i r e m um wildcard. Então eu fico com o、um、gelado Soldier Field e o、um、gelado encontro de equipes do Green Bay Packers com o Chicago Bears. E você, Vitinho, um jogo que chama sua atenção nessa week 14 da NFL? Eu vou ficar com o jogo Miami Dolphins vs Jacksonville Jaguars, que é uma briga intensa pelo wildcard da AFC. Para O Manuel Dolphins ele até tem esperanças ainda de, de, com o título de divisão. Está 6-6, o、In、New England Patriots está 7-5. Mas é muito difícil o Dolphins pegar esse título de divisão. Então ele vai intensa contra o q u e e s t á agora com o número 2 da w i l e c a r d que é o Jacksonville Jaguars. Tem que se manter ganhando aí por, com toda a sua garra, porque se ele perder um jogo, com certeza um dos 4 times que está um jogo atrás passa、aí. É, eu já vou ficar com o jogo entre o New Orleans Saints e o Atlanta Falcons. É, confronto de divisão, é, valendo a, a sobrevivência do Atlanta Falcons ainda na, na possível esperança pelos playoffs. Na verdade, nós temos jogos muito bons essa semana, mas é, eu acredito que pelo, pelo show à parte que, que é ver o Dribble jogando e pelos esquemas defensivos e ofensivos que os times estão bolando para conseguir superar o Saints. Vamos ver o que, que agora o Atlanta Falcons pode armar com o retorno de Matt Ryan, o retorno de Michael Turner. Vamos ver o que o time de Atlanta pode preparar para enfrentar o seu rival de divisão. E eu só queria lembrar: essa semana também vai rolar outra enquete no site. Então, se você não ouviu o seu jogo sendo comentado aqui, se você não ouviu. A gente comentando alguma coisa a respeito do seu time, entra lá, volta, e n t r a lá, v o l t a comentem, mandem e-mails. A gente procura atender o máximo possível todos os pedidos que v ê m aqui pra a nossa equipe do Endzone. O programa dessa semana vai ficando por aqui. Alexandre Branco, um abraço, meu amigo. Um abraço, Edu. É, vai ter o funeral do meu Xbox aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem chegar, tá? Beleza? Vai ter hambúrguer e cerveja, vai ser duas e meia da manhã, então. <risos> Se façam <risos> presentes, <risos> mas enfim, obrigado por mais essa edição sensacional do Enzo. d Cada vez mais divertido, cada vez mais trazendo o melhor do futebol americano pra vocês. E é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço, Julião, meu velho. Fiquem na presença do nosso ilustre mineiro do Enzo. d Gostaria de falar que foi uma satisfação imensa gravar esse programa com os nossos amigos Alexandre Branco, Eduardo Galvão e Vitor Freire. Mando minhas condolências ao Xbox 360, o nosso querido Alexandre Branco. Como já disse, é complicado ficar sem videogame. Quando você não tem nada pra fazer, um negócio é jogar merda e acabou. E. Até a próxima edição. Vitinho, aquele abraço, meu jovem. Aquele abraço aí, Júlio. Estamos terminando essa temporada aí. Vamos ver quem vai nos playoffs. E pra quem e s tá acompanhando pela primeira vez a NFL, e s tá chegando os playoffs e. É a melhor coisa que pode acontecer pra alguém que gosta de futebol americano é assistir um jogo de playoffs. Não é isso, Edu? Com certeza, Victor. No playoff, como Alexandre Branco já falou aqui, é onde se separam os meninos dos homens, é onde o, o bicho pega realmente, muitas surpresas acontecem. E Alexandre, bom velório para o seu Xbox, Alexandre. Digo mais uma vez, não foi influência negativa da equipe dos e n d z Oners, não foi influência negativa, não foi inveja, Alexandre. É o probleminha da Microsoft, é do tio Bill Gates, reclama com ele. Com certeza. Chamarei os Endzoners para uma sessão de Madden quando o meu Xbox estiver reabilitado e vivo de novo. Eu vou ter que fazer uns milagrinhos financeiros, mas vamos lá, né? Pelo Xbox vale. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente até aqui. Fui!